Det här är episode 9 av Expolyramens cast för den 7 februari... Inte på att säga något, nej nej nej nej Jag våcknar Åh oh, men vi vann på vi spoilers ja. för Harry Potter ja, Nej men oh, vi gör vi... om oh, han och där Åh men vi kör Jag tycker att vi har... ett litet flumavsnitt här. Det är inte alls flum, det är vad man gör det till. Vi sitter väl tillsammans. Ja. Jättenära varandra här då. Det är jättemysigt. <skratt> det kommer bli bästa så här mycket bättre vad vad på interaction säger Andrew <skratt> <room. skratt> men vad säger du? <skratt> <vi? skratt> mycket med det samspelerna <skratt> och spåra. Precis, precis. Det märker ni säkert redan. Nu. För vi sitter tillsammans i samma rum, inte så här i samma skriftkonversation utan i samma rum faktiskt. Ganska coolt. Alltså att, att, samma äh... fysiska rum. Hannas rum, hans lägenhet faktiskt. Ja, fast ni vet, ett dröm för något äta, men ändå vi sitter här och har jättemissat att dyka till och att choklad muffins. De må är frulda. Ja, välkomna in i alla fall till episod 9 <laughs> av Experiamus Cost. Yes, det här avsnittet kommer kanske inte vara lite så himla strukturerat därför att vi inte tänkte ta ninitet mm. som vanligt för att vi vi kände bara att vi behövde spela in det här nu för det är, det har gått så himla länge sen vi spelade in det förra så vi kändes lite Precis. dåliga. Precis. Eh uh, eh uh, uh, men vi tänkte i alla fall prata lite om vad som har hänt så lite så förra gången då ganska låst inte mycket inte, inte så himla ingående för ni säger håll lite koll ändå själva hoppas vi. Eh uh, men vi tänkte bara prata lite om en ja men viss rockspänning som kommer att ske här i Stockholm om några månader. Den första svenska spänningen faktiskt var vi i alla fall. Ja, eller så här officiella spelningen. Ja, precis. Ja. <laughs> den första bra spelningen. <laughs> ja, vi har ju varit så avvänsjuka på USA där de får gå på roliga eh och uh, Whiskey Rock Show dag precis. ut och dag in, chatton. Uh, eh, men jag visste inte vad någonting kunde, men nu ska det i alla fall bli en. Precis, den heter Flashblood and Rock, vilket är en lite så här rolig grej på på uh, typ på kapitlet i fjärde boken som heter typ Flashblade im Bonds, du vet när han återupplivar mm. Voldemort. Ja, ah, precis. Eh, mm. den 5:e april mm. i år 2008. 2008, förstår ni precis. det? Precis. <laughs> inte hade 20 kr nu, vilket är inte mycket spillet och det går till en bra sak. Ja, men det är liksom en liten 20, det kan ni offra. Det är en precis. det blir en rolig kväll och vi kommer att Vi tillbringa en latti liksom. Nej, det är inte typ en 20, mm. det är, det är en halv latte. Och det den är det vi telefonplan i Stockholm som ligger Södramsädern mm. ungefär. Eh riktigt här riktigt bra plats intill stämden och inte heller hypers tid men det kommer bli framåt kvällen. Ehm det är en lördag vi pratar om. Eh och men det kommer mer info senare. Ja alltså och, när det börjar närmas ut för det är ett tag kvar fortfarande. Precis men eh, om ni vill hålla lite mm. uppdaterad så kan ni kolla expriarmus eh streck news.tk. Alltså expriarmus streck news.tk. Eh jättebalsida. Mm. Ehm um, det var väl jättet kul om jättemånga kommer så att det blir så här rolig grej och det är många där så det är stämning. Vi kommer vad det är i så fall. Eh uh, så pratade vi så mycket av dokumentären också om. Eh uh, uh, vad heter den? A life of a year in a life eller. Ja, year in a life uh. nåt sånt där. Eh uh, som gick de visste det. På svenska heter den typ Gek Roadings magiska år eller någonting i den stilen. Ja, uh, magiskt väldigt så här mm. överarbetat ord när det gäller reportage. Ja, lite kanske. Precis. Den gick ju på typ så här Engels TV på på Nyhetskafton men det gick på TV4 typ förra uh, för nu 31 januari 31 ah, ja, januari en månad efter precis en månad precis. efter precis eh uh, och, och det gick där så typ kan så det var väl ganska många som såg den tror jag. Mm. Förresten. Den på TV4 den var jätte det är bra. Det var första gången jag såg den för jag var bortresta vid Nya så jag mm. hade aldrig sett henne innan de turnéerna för internet. Jag tog ju på Nya och så typ mm. grät med i själva samtalet. Ja, så jag grät med verkligen genom hela. Det började typ 5 minuter in och sen kunde jag inte sluta. <laughs> det, det var ju det, verkligen. Det jättebra. var värst när man fick se släppen tyckte jag från de olika Ja, när den räknade ner. Det var väldigt särtsamt. Men alltså känsligt. jag tyckte verkligen det var häftigt så här att höra uh, om de mentorerna eller alltså hur hon har byggt upp dem ja, och så här att hon liksom har skapat dem ur sin egen depression. Det var verkligen djupt på något mm. vis eller det var Men jag verkligen tänker bakom ja, alltså då, då fick man en annan förståelse för hur hon har kommit på allting liksom. Så alltså jag undrar när man kan se och man kan se i den här kommentaren är fortfarande se Harry Potters kommersiell barnbok utan tanke mm. och så händer det som någon som bara så här tjänar pengar för att alltså det målar upp en sån så oerhört mänsklig liksom ja. och att hon verkligen har kämpat för att nå hit. Verkligen. Och man får verkligen så här man blir verkligen helt medveten om att om om att liksom hon inte alltid varit så här nej men att hon precis. verkligen har <laughs> du tjänat den framgången som hon har verkligen nästa fjärde. Ehm ehm nej men den är verkligen jättebra. Alla som inte har sett den borde försöka se den på något sätt. Eh uh, den jag tror inte den går i pris men uh, jag försöker få någon uh, från Eng som du känner i England typ skicka den till. Er. Jag väntar. Jag uppmanar inte till del. Nej, absolut inte. <laughs> vi säger bara att om man har fått kämpa ta på något bra sätt så är det ju en bra såtag bara den. Mm, så är det typ. Men det här bort det kyk ganska mycket till låtet som man kanske inte skulle uppmana i vanliga fall. Så att försök för att det har varit typ mm. kanske anstränga sig lite, kanske varit lite olagligt från början, mm, precis. Fast det är ingenting uppmanna till. Nej nej. Men äh, den verkar ju jättehäftig. Man får se hur hon avslutar The Hello's. Eh äh, hon sitter och verkligen och skriver de sista raderna liksom. Mm. Man får se om hon lämnar över äh, manuskriptet till sin agent. Eh äh, och man får äh, se för lägger det heter det. Läggare agent. Det är det det, det. det det jag tänker på på engelska borde det heter ju någon så här inte publisher då det heter inte agent då nej. heller. Hon har ju nej, en publisher i det... engelsk, publisher i Bloomsbury. Sen har man ju en så här alltså hon, hon, hon har ju en som liksom Det heter nej, ju editor, nej, nej, nej. men agent på något som samma han har Nej, ja, hon, ett, hon så har, så har en som hjälper henne och liksom i äh, reklam för här på att visa på lite. Ja. Och det måste ju vara Arthur Lavin. Så han är väl det motsvarande heter nu amm alltså Mr. Adler var med på podcast där kanske alltså var. Jo. Ehm um, en annan grej med dokumentären är att man får se henne inte kul och kul. Är att man får se henne typ komma tillbaka till där hon bodde när hon var så östig mm. ganska fattig liksom så här. Och man bra. ser hur röd hon blir. Men det som så här fan kanske tycker det roligaste att man får veta liksom lite mer om lite mer kan hon typ till exempel man får det här man får se det här släktträdet som hon för har försökt lagt ut på sin sida redan. Jo. Mm. Men man får det så typ liksom att Victoria är typ född på och dagen av uh, The Battle of Hogwarts liksom här spännande mm. saker. Och WhatsApp så, så här att Charlie inte är gøy ja. men han gillar bara draka mer än kvinnor. Det <laughs> så här. Det är värt att notera ju att hon säger redan i dokumentären att hon vet att Dumbledore Grey. Det borde ju ta död på alla rykten som säger att hon kom på det mitt under det där. Ja. Ehm vad heter det? Ska man säga inte conventet men liksom hennes haglasning eh, eh, i, i New York. Ja precis, det är eventet. Och sen ja precis och att liksom så här for en brøsør som länt fan någon gång mm. att hon trodde den skulle slå henne liksom så här att hon Gud, att hon ja. vet inte typ så här kontroversiellt men att hon ändå liksom så här mm. jag tycker ju bra att hon har stoppat henne så himla stolt. Mm. Man blir verkligen imponerad av hennes som person när man ser henne mm. i den här kommentaren. Liksom, det är verkligen jätteintressant att se vad hon får. Alltså man får ju veta mycket vad hon har fått inspiration ifrån och man mycket får henne Ja, jättemycket om hennes mm. relation med sina föräldrar, hennes Precis. relation med sin syster och Ni tycker och, är det är intressant hon säger ja. att Harry Potter är fylld av idealiserade fadersfigurer och så mm. där med psyket så man bara, ja. Nej, men... han är väl inte innerdigerad. Det är väl snarare att han har så mycket brist. Han men han har inte bildande, han bryser. Ja, ja, han... Alltså jämfört med hennes pappa så är han ju ett ideal för hennes pappa liksom verkar jag skjutit hennes pappa totalt. Jag vill jag vill döda hennes pappa ja, verkligen. Jag jag var helt så här, chockad när jag hörde om det. det, blir, man inte vet det, om det. Nej, men sen också men ändå så inte seriöst någon ganska innerdigerad för det vill det så tycker jag. Alltså så att så vad Harry och Ellen idealiserar honom men ändå på ett sätt som man man är honom ju ändå som liksom en förebild. Ja men vi fan eh, på vi. Tycker, nej, men man, man tycker ju om honom som fadersfigur också bara för att han verkligen han bryr sig ändå om uh. Harry. Jämfört med hur alla andra liksom. Uh, alltså yeah. Dumbledore är superpå sitt sätt men han har ju också det här the greater good liksom. Alltså det är ju så verkligen så här han bryr sig om Harry och bara för Harry skulle det är liksom det är ju det som gör honom idylliserad mm. tycker jag. Sen har inte jag han kanske det kanske. bästa omdömet alltid men det är han. Vilka fall. sa de om? De sa typ vad the mellow serious och no mer. Var det Luke det kanske? Några. Ja. Jag sa fast jag att, att han är den bästa fadern figuren för herre. Jag läste ju alla ah. böckerna. Jo faktiskt. men han han stod ju ändå inte här lika nära. Riktigt mm. lika nära. Men då. Nej. Mm. Han menar nästan det där den bästa far, alltså han är mm, nästan bästa han om hon ska mm. kunna säga. För jag tror typ sjuande boken när han blir en helt så här personlighetsförändring och bara berättets sa det sybry. Jag <laughs> PTS hela ja, boken. Ja. ja, nu har vi som vanligt gått in på Sirius och de andra från har pratat om någonting helt annat. Det blir bra va. Precis. Också. Men vi kan ju gå över på Nöjesparken. Ja, vetet. Men de jag. pratar om det lite snabbt i går i kommentaren om när de nämner att det kommer kanske det, det verkar som de typ så här det ligger ett papper på bordet det står Olympics liksom så här Trollstadsbutiken, mm. vilket mm. verkar som att det kan köpas i Trollstad där, vilket går det jättejättebalt. Mm. Det som är väldigt kul och ser ju att Jo verkligen är involverad i liksom hur de ska göra den här parken och att hon bryr sig att de och att de liksom rådfrågar henne. Ja. Eh så att det blir lite kanon eller man ska säga, så att det inte blir <laughs> det inte bara blir så här mowi, mowi kan mm. som jag mm. älskar sälja mycket när det är så här. När man lägger grinsar att jag vet inte att sysatferingar. Mhm. Mm att träffa med Sam Stage. Det är nice att se dig Sam Stage. Det, det ja, är också precis. kul. Eh Astrid Lee Lind till mig snälla min det är också fint, tycker jag. För det, det är alltså, väldigt bra, det älskar jag egentligen. Det var, det var det bättre om man hade tagit bort någon. Ja, Lilly li är ju ifall inte nödvändigt ja. alls för plotten. Lilly är inte nej, alls nödvändigt. Harry ska ju bara ha bara en pappa, för jag menar mamma spelar ju ingen roll. Nej, och i tjärde boken så älskar jag också att de tar bort Winky helt och hållet. För att, ja, precis, att alltså, Dob Dobby fint. inte är med. För Dob ja. Dobby kommer ju aldrig tillbaka. Han, är inte, han spelar ju absolut inte en riktig roll men, i sista men, boken. Nej, nej. Gud, alltså, ingen burser. Han busch. är ju bara med någon sida, liksom. Hon hade folk på pjå doggan gjorde. Hon kunde aldrig ha dött tidigare för att det är som vi behöver honom i bäckarna. Totalt värdelös. Ja, precis. Älskar filmerna. Men mycket bättre än böckerna. Mycket mycket bättre. Shit. Läs inte böckerna. Det är bara slöseri på tid när det finns filmer man kan se på typ 2 och en halv timme. Men sen är de långa verkligen. De är långa. Men så ska det kan vara lite kort. Lite för mycket för lång eller lite lingsla laget. Ibland har man lite för mycket som faktiskt är sant faktiskt. Det är hårt. Eller har nöjesparken. Eh, är bara vill jag jä bara prata om vad man ska kunna sälja inne nice i Sparken för jag tycker att det har fått en jättebra försäljningsidé. Vill du berätta din jättebra försäljningsidé. Ja, jag tycker att jag önskar sälja Molly Weasley tröjor. <laughs> med så här med kolla du du kunde man ha så alla olika bokstäver så kan alla få en egen namn känns jätte speciellt och, och viktigt. Och jag tror inte skulle det bli värsta hiten och Warner Brothers skulle få jättemycket mer pengar än vad de redan har. De behöver de mer pengar inte men. Men går titta på mina för jag då tycker jag. Oh, så. Elva hade en helt idé vet ni. Det ja, skulle vara okay. jättebra. Det var i alla fall uh, kul för jag skulle köpa en. Och uh, jag skulle också gärna vilja att de sålde ordentliga smantar, mantlar för att uh, det tyckte jag uh, skulle vara bra. Nej. Jag skulle gärna vilja att de sålde trolldeg så man kan bygga uh, karaktärer. I. Jag trodde du ville att de skulle sälja Barbara dockor i form av serier, men det kanske bara Nej, var ja som hade det. Min, min <laughs> grej var att man ska kunna köpa dockor av karaktärerna, av varför karaktär? Och så ska de komma till liv så här, det blir som riktiga människor. Det var inte så ja, att det var en gummidocka Du kul. sa ju uppblåsbör Ja, det var ju inte såhär i brist på bättre ord, Eva Eva har franske aldrig väntat för att de får mig framstå i såhär dåligt bager Jag förstår inte vad din grej är Okej, förlåt Jag, jag mindre, skulle också inte gå om den levande sig ut Det <laughs> var inte världskomplexen, någonting Va? Jag ska alltid väcka såhär mobba ut mig ah, Fast du okay. har konstiga böjelser Förlåt, det är mitt problem Jag hatar mig själv. Jag är osäker och jag måste förnedra Hanna för det må bra. <laughs> jag fattar att inte vi är roliga försen. Nej, det har inte kul. Nej, men Oskar, din oskär ser att vi är inte är roliga. Han säger att vi är aldrig är roliga. Han säger att vi är tråkiga. Vi är bra fast vi är inte är roliga säger han. Vad kan vi mer sälja nu i piken? Godis. Godis och Butterbear. Honey Dux måste ju finnas. Ja, ja, Vad alla olika godis godispronen. Uh. Det måste ju finnas. Fire Whiskey. Jag kanske man inte ska säga. Ehm. Um... Unilever ja, visste ju vads på att sälja alkoholfritt säkt. Jag vet inte. Mm, Jag kommer inte ihåg när de borde ju ha haft sånt där där man... de säljer det, och därför bara därför bara liksom är bra. Överallt... Alltså, det var ju en poll på det hämsidan när man får grösta vad man helst skulle vilja typ äta mm. någonting. Mm. Det var hogshead... typ och äh, tre kvastar och något mer. Jag tycker hoggshed. Nej, jag tycker till kvastade är ändå mm. det som känns självklart hogsmead liksom om de ska bygga fast, upp ett ett hogsmead område. Alltså det vet inte det är för att jag hoppar in i så där kan man hörna eller kan man ha en kille som har en jet med sig som serverar drycker alltså som serverar. Och sen måste mm. hogs ha varit typ där där de, där de typ gick igenom till mm. Bell and Hogs. Hogs är den balt. Jag tycker att de ska ha alltså, jag tycker de ska ha det så stort så att de kan ha både alltså en lite mer så här barnvänlig liksom till kvastade. Ja men där är det så här familjer verkligen. Men sen så finns det ju också men så visste du de med vår ålder som vill gå och ha kul då borde de ha en bar som de kan öppet lite längre och den kan heta Hog's Head det blir jättebra. Då de skulle det bli en skitig. Vad finns det mer för far i Hog'smead? Jag vet inte. Ska de ska... de borde ha Weasleys Wizard Wheezes så sen borde de bygga upp Diagon Alley så borde de ha den där glassbaren. Det finns det finns Weasley's Wizard Wheezes, Wizis grejen i Hog'smead eller i Петерberg för bara... där i Elmos de smeltings det är ju sånt och så vill de köpa upp den. Aha, men hon kanske gjorde det sen. Okej vad sägs? Men Elso har de bara en gata som är Hogsmeade och då en gata som är Diagon Alley så dubbelt så Aha. mycket. För att om de ska ha Ollivander så måste de ändå ha Diagon Alley för det är inte samma ämne grej Hogsmeade. Har du rätt alltså? Men de kanske kan ha så här en så här Ja, då har du rätt i det jag, vet, jag, jag jag vill jag vill rätt lite på Coldrun pubmiljö ska alltså ska finnas. Mm, det jag i och för sig är ju för sig en skald. Alltså de borde ju ha någon sån uttags där man kan ta ut pengar, typ växla pengar uh -huh. som heter Greengroats. Ja, uh -huh, det borde de måste låta. Så här för man brukar att kunna växla pengar, mm. alltså ja, det är väl så Change. Exchange, ja, men jag eller. Shit. Det borde heter liksom så Greengroats fast han var ball mm. bara. Och vad vill vi mer här? Enligt Agefield um, lexikon en som en sida som vi lite jättet mycket har. Hela himla som med så, fin så finns det en hotcheten. Just det men det så finns det en en sal. Visningen som är The Gladrax Wizard Wear som är så en klädafär alltså. Mhm. Mm När Harald köper köper sockor till Dobby. Mhm. Mm Combat Fire. Där skulle man kunna köpa typ så här elevhemskläder och mm -hmm. typ och typ så här elevhemsläder också typ så här men så här merch tröjor det vet med så här. Nej men det ska vara skult för då kan man satsa på jobbar så här kläder. Jag hoppas att de håller det såhär asbra och såhär, um, alltså att de håller det såhär um, kanat men inte helt på en egen affär, typ såhär det är magic close shop liksom såhär, hoppas jag är att de inte är. Mm -hmm. uh, så finns det dervish and bangs där de säger magical instruments and stuff. Ja men just det de de borde ju ha, borde ju ha eh, en bokaffär som heter eh, um, Florin Barts. Ja precis och precis. så säljer de så alla böckerna där och alla så här mm. olika bokset för det, vid den tiden så kom ju verkligen alla de här seten. De är fina med alla sju böckerna. Jag vet inte, du. Det bara man köper dem. En sån där. Ja, men de är så fina. Men det måste ju alltså men på Division Bear kan man tala så här mörkt som typ tidvändare och ja. och så här ah. man, man rör kartor finns det typ så här kärvar typ där ställer och typ så här visst den till tryvisser får man se. Men alla de här skulle ju så här skulle de om vi kunna bygga frågan är bara om hur stor de tänker mm. göra det här för jag tänkte att de, det är så himla stort här. Kan de inte världen. ha med den Purrifods. Tänk oh, om jag ska ha en mountainhallen dit med. Då ska jag gå dit med Alex Carpenter oh från the Realms Loop. Eh, är en avsnitt i alla fall. Men jag har också mins finns det också typ så här Freeman sh Sharp Quill Shop. Det kanske passar mm. pennor och grejer. Fast där kan man kanske köpa såna riktiga quills alltså så här fjäderpennor. Mm, ja, fan, det, det det kan de ju lika kunna klämma in i Florchen blott. Så, ja, men det skulle ju vara kul om de hade det mer för inte så mycket liksom kommer någon Okej, de tror de kommer sånka och så joke shop med så här skönt grejer. Alltså de okay. borde ju ha antingen en wishlist shop eller nåt. Små piggme puffar. Ah. Kan inte baraabla frammest jag var djur typ så här. För jag typ hamsra rosa. Ja, men vadå då är... borde det finnas nåt så här. Men de, de, de, de kunde sälja såna här det finns ju typ så här trollstavar som förvandlar sig när man tar dem. Alltså ah. det borde finnas såna, såna grejer som Precis. så här man kan göra. Um, sen, alltså, undra om du skriker en käk, spökande stugan kommer finnas ja, De måste ju ha ett spökhus och det är ju självklara namnet för det, så det är Åh, vad smart du hade, hade jag inte tänkt på! Ja, men, är det någon annan som ja. har tänkt på det eller har du kommit på dig själv? <laughs> Nej, jag tänkte ut det på alldeles själv Nej, ja, det är ju ganska funbart Hanna, men det kanske bara du som Jag har aldrig haft <laughs> att tänka på det, det är ändå det Men på postoffice, post, post, post, post, post, post, alltså uggliga ja. postoffice, där måste ja. du köra V-kord och skicka dem ja, så klart, du jättesmank. Bra, hon kommer på det alldeles själv. Jag har ingen idé. Så hella det är jag som är kreativ, inte du. Du bara snor det från andra. Nu, jag bara jag älskar dig, du är jätte kreativ. Jag har aldrig sett så kreativ människa som du. Det mm. är hoppas jag. Oh, men mm. i alla fall, alltså vi skulle vi skulle ju bo här. Vi ska flytta in i det här huset, vi bara. Vi tänker inte lämna. Mm. Och jag på foodwatch att fatta så här för man borde ju ha som man kan äta där som så här lunch i stora salen lunchmiddag ja. så här fatta att lunch mm. i stora salen Det var ju så jävla klurigt. Cool. Alltså de besk hon beskriver all maten de äter som så jävla god. Åh oh, det är alltid så här. Mm. Nej för att det bara kör jag blir så hungrig när jag äter. Vad ska här jag äta? Här liksom. här jag tillbäckan. bara det finns inget inte har i foodwatch. Mm så jävla jävla dumt att jag ens tänker på. Nej det är jag inte. Men, men de ställer fram så jävla goda pajer kan. Man göra ring, ett, kan det som ett hotell? Så man kan få sova i så här. Ja, så kan man få sova i så här så säng. Jag, Oskar de har så här vad heter det de här four poster bed, vad heter det på svenska? Himmelsängarna. Ja, himmelsängarna. Ja, precis. Ja, så det om i så här fina förhängen så kan man välja om man vill bo i sats luter in eller alltså eller rör man på Gryffindor så kan alltså i Gryffindor ser de så här mörkröda och fina och så bara åh, visste du att de är så här granna och fula. Ja, <laughs> precis. Som mossas snor. Mhm. Uh -huh. <laughs> Fast vem är Ravenclaws uppehållsrum hon beskriver ju det fiji som är så jämna fint men nästan går in där bara. Att in. Men alltså grannat alltså om är man, man smart så kommer man ju in där. Vi är smarta så det är bara det svaret på den dumma frågan. Era korkade Ravenclaw de tror typ bara de som är smarta. Eh äh, men grann Ja, då, ja, de borde ha en, någon shop. Jag har alltid velat ha ett sånt jättefint halsband när vi är med så här det fjärde och märket. De borde ha en shop där man kan köpa sina Harry Potters mycken. Det var på glädjdräget fast jag okay. belglada i Swissage wear det man kan köpa sig. Ja, ja. Kläder kläder en som jag hade också där så så, ah. så har en väska. Ja, så syns vi har en väska. Ja. Men då lite fint hågår sig blev på. Det, det det kan vara ganska diskret. Och vi bastar drömmer om att göra. Och då tänker jag fast är awesome hon och gör som sagt att att man det finns ju så genvägar att man alltså du kan göra en gång från Hogsmell in i Hogwatch Åh oh, vad cool In i Room of Requirematch Och i Room of Requirematch så kan det finnas typ toaletter eller sådär no! Toaletter, det är på väg till Room of Requiremment, man behöver ju no, Gud vad snart Vi borde mejla dem och berätta om det Vi faktisk. borde göra den här, nej så varken vi, oh. lov, men inte dem Varför låg de inte fanns på såhär, åhååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå oh. Vi borde mejla dem i den här delen för det är jäkligt smart. Vad fan, jag ser bra vad gör jag här? Jag borde ju jobba med en sån där på heltid. Ja, vi mejlar dem med alla våra idéer om mm. eh vår kortchoppen och vad heter det, spökhuset och allt. För man säger det, man har säkert aldrig tänkt på det förut. Nej. Där, <laughs> Jaha, det är klart att min karl har de är inte läget smart som vi. Jag slutligen. Eh, ska vi gå vidare efter nåt i parken till till TP-grön kanske? Yeah, that we can do. <laughs> Ja just det. Eh på senaste eh jag är podcast och Magnus höst så är så intervjuas Paul D. George eller hur? Ja Paul de George från Harry uh, Potter eh det första viktiga för så bandet. Ja, det kändaste också nästan. Ehm mm. precis. Ja, det är han och hans bror som spelar det och eh då vill säga så att eh, de är med mig fråga i trivialplus ut och eh, frågan Det svenska trivialplus. Ja, det är det svenska. Precis. Man kan ja, inte det, vänta vi sa aldrig frågan alltså frågan är vad gör Paul and Joe George eller vad kallar de sig när de och äh, spelar öl ja. eller någonting ja, ja. så att det här reportet så om ni får den frågan så men pisos och de uh, typ sa pratade de så här då bara med våra svenska fans då bara de är väl typ ett dussin eller sånt där så för <fbird> och för för de förtroende liksom sa de på typ podcast i alla fall man bara nej alltså gör känns det gör känns ni mer en typ så här jag känner inte så jättegott i 20-talet men jag skulle kunna på vissa dock och jag tror inte jag känner alls inte på vissa i Sverige för det var ganska ganska så här psut tror att man känner alla så att så liksom så här lite självgod kanske så här a precis med det ja men Alltså så jag jag tror att det finns ännu fler så kan inte alla som bara lyssnar på det bara mejla bara vi är asmogna. Vill lyssnar alltså så här jag hoppas de kommer att de, kom, att de, de verkar ju faktiskt allvarliga så här tänker jag på att de kanske vill komma på en turné. Det får du säga. Och det borde skriva. så jävla bald någon bara ja. Nej äh, okej. Okay. Det, det här har alltid skulle prata. Jo, det, det, jag det. Vi hade inte gjort den så seriöst planering där det kanske inte bara spela inningen för att få ett mm. någonting. Ah, ja, okej. Okay. Eh, om ni vill veta nyheter om oss så nee. Gå... Nee? Oh. Okay. Oh. Oh. <ratt> Nej. Nej. Ja, okej. Åh. Det blir ju något annat. Eh, och så kan ni gå in på vår blogg för där eh, finns alla våra nyheter och det är experiencecast.blogspot.com. Eh, vill ni eh mejla oss så har vi en mejl som heter experiencecast@mail.com, ni heter eh, det gällt. Ehm Den nu månaden i februari, ni måste rösta på oss på podcast där i vi vill ha lite feedback. Vi vill ha mer feedback. Vi vill att ni um. maila in jättemånga bra tankar till oss för ni oh, tänker mycket smartare än vad vi är. Man kan Ska vi läsa även upp dem? Man kan även subscribe till oss på Twitch och vi finns på saker i eh Music Store på Expriamus Cast. Så nu hittade är det bra. Och vet att om man säger bara på Google, för guld för jättemånga kan jag. Jag vet så. jag har googlat och, googlat så väldigt många mm. gånger. Jag googlar mig själv också. Det här var i alla fall allt för avsnitt 9 av Expriamus Cast. Hejdå. Hej då. Hoppas det smäller ända så här vecka. Hej och välkomna till Experimentcast andra intervju som är med Solitaire Snip, en svensk visselrockare som har tagit initiativ till spelningen den 50 april i Stockholm. Hej den där. Sjå. Vem är du? Det blir bättre lite om du själv kanske. Eh, uh, ja, jag heter Dwinner och uh, jag kommer direkt från Rockistan. <gör> <här> Okej, okay, det där var definitivt inte planerat, men vi <här> <här> kan ju säga att inget av det är riktigt planerat. Så att det det blev lite med makeup, makeup as we go så att säga. Du när hur började ditt intresse för Weezer rock? Det, det var väl ny rent ut sagt. <här> hur menar du då? Alltså det där först lyssnade ni på Weezer dock, jag bara fan det där vill inte jag vara del av. Och sen så hörde jag er liksom er podcast den här avsnittet om Wizardock och ni sa att ni ville ha med er svenska Wizardock-band och jag bara ja ah, men jag är ju dålig på att sjunga jag är dålig på att spela gitarr <laughs> och eh, jag tycker att jag kan ge det här en chans <laughs> det låter ganska intressant, undrar om det är så många andra har börjat förmodligen inte äh, men vad finns Snivs perspektiv nej <laughs> nej ja, jag känner mig ganska bitter när jag skriver låt. Känns det finns likhet även i Snape på något sätt? Ja, jag känner ju att Snape är en del av mig för det är faktiskt så sant. Snape is trapped in a young boy's body. Oj, det låter dramatiskt. Så han får liksom ut sina sin bitterhet och sina känslor för Lily genom dig, Mina du. Ja, precis. Eh, är... uh, hur heter din första låt? Eh, uh, ja, uh, uh, just det, det var en låt som jag skrev för Fefo fast den det är någonting med rättningen om den som inte är klar än och jag är skitförbannad. Men annars så är det Solitaire Snake alltså. Ja. Vad får du inspiration från när du skriver dina texter? Ja, mina kompisar. Jag har ju en låt som heter Fangle of Snake, den är inspirerad av Molly Lia alltså och Elin Herri. Ni ni ni vet. <laughs> Elin som är med mig på Xperamuscast. Okej, en av dessa låt, den en av den här <skratt> låtarna är ju skriven till en viss rock vi är, är rockartist som kallas i Dreamlusting. Allting jag säger om den låten. Ja, alltså ni ska inte ta det som ett dödshot. Det det det är mera som alltså jag är ju liksom alldeles sjuk för att de är för jävla bra. Får jag säga jävlar i. Vi surrar tiden sen du kan inte säga jävla. Det här är inte fefo. Fan vad bra. <skratt> hur kan det vara nåt egentligen en spänningen som du kommer att eh, ha ett telefonplan jo. den 50. Eh, jo jag tänkte att du behövde för någonting riktigt nördigt för det hela Sverige eh, just den helgen för det är ju ingenting annat då. Vad fint tänkt. Du är väldigt så här eh, generös av dig. Det kommer fler bandit eller hur? Ja, det gör det. Okej det då. Eh alla är typ mina nära vänner men ändå. Det är Neville Sanders Trevor som är grymt bra om jag får säga det själv. Även om de försöker att stjäla lite låtar av mig lite då och då. Okay. Eh sen har vi ju Li. <laughs> alltså Slytherin Sweethearts som har blivit kompade av en av de grimmaste finnspelarna jag någonsin mött. Så det nu är det både så här fantastisk sång och fantastiskt synkt spel av Sampo som är en Ravenclaw. <laughs> <laughs> som är med i Slytherin Sweethearts. Ja, prefif Och sen har vi ju en av mina bästa vänner på hela internet <laughs> som är Railock. Han alltså det är bandet Chemistry in the Wake och jag hoppas verkligen att ni sjunger med i låtarna om ni kan. Sen är nu jag. Precis. Om du skulle sätta sätta en slags genre på min musikfrutom visselrock, vad skulle det vara då? Eh, uh, jag har börjat bli lite mer bluesorienterad. Fast det är inte fast jag håller på med alla musikstilar egentligen jag håller på och börjar köra lite rap också men det kommer ni inte få se på ett tag. Okej, vad bra. Den är du har ju också en annan grej som du kan skriva lite med. Du var först i Sverige med att köpa The Hollows boken den 21 juli. Du tog första kanestocken. Hur länge hade länge hade du varit? 43 timmar bitch. <laughs> och hur kände hur gick det till din kan? När kom du dit? Hur hade det för arbete dig? Hur sov du? Åt åt du någonting? alltså förberett och förberett jag hade tänkt så där ja men Snabel han säger att han ska vara där tidigt och jag bara ja men var ju mer tid än två dagar så jag drar dit kommer en typ en kvart för det Snabel och jag bara okej okay, ni såg inte där men det var liksom bara ha ha I got you punk och ja han blev ganska sur och sen så kom ju mina vänner under dagen och liksom gammal proviant. Okej. Var det värt det? Är det värt att leva? Ehm, <laughs> <laughs> um, har du sett framåt i sista rapportboken? Men alltså <laughs> att se fram emot alltså slutet på sin barndom, det kan man ju inte lika, riktigt göra. Jag liksom bara väntade och bara fan snart har det slut. Oh. Okej, okay, vad tyckte du om boken då? Eh, uh, den var bra. Hur känner du dig, Snape Dog? Jo, det är någonting för din tror att Snape's dada påverkade musik på något sätt. Ja, alla vet ju att en, ingen kan sjunga blues som Snape. <här> Nej, självklart inte. Du är nervös i spelningen nu då? <här> Jag är mer nervös ju mer personer det kommer så kom igen, låt mig vara den nervös kompli spelningen nere i era <här> era stora, slagna människor. Hur många som kommer ungefär just nu, vet du det? Eh, det är väl uppåt 30, 40, 50 pers. Det är ganska många ändå. Ja, det här kommer bli den största och första Wizard of Oz-spelningen i hela Sverige. Har ni gjort reklam på något sätt? Eh, vi har både så här på internet och så har vi satt upp en affisch i Science Fiction bokhandeln. Om ni ser den så titta gärna på den. Den sitter framför under själva kassan. Kassan, kassan precis takt. <laughs> ja. Den är fantastiskt. Jag har gjort den. <laughs> och det är fel på Solitary Snake. <laughs> det var inte meningen. De tror det folk saboterade dessa fickminer var verkligen inte meningen. Nej, okej okay då. Så var det verkligen. Inte. <laughs> jag tror att det har byggt ut instrument här. Eh, uh, vi syns det i min lägenhet där de två senaste det senaste av Experience Casts plats in och den har bytt ett en pan den är hjälp en hjälpa shampoo har bytt en pan flåt av sugrar. Det ska vi spela lite trubbel ut förrän tror jag minsann. Mm. Så de har... jag den här vad ska jag god? Jag har tagit in längden här till shampoo den heter Odto Luna. Tack, tack så mycket. Jättevackert, jättevackert driner Och med det tackar vi driner för intervjun Jag hoppas att han kanske kommer tillbaka någon gång Och jag önskar honom jättemycket att lycka till med sin Vissra konsert och uppmanar alla att komma dit Återigen, tack driner High five <laughs> <laughs> Nu kan ni stänga av Explorationscasts are so awesome They can do anything Explorationscasts are so awesome They're the podcast Queens, did you hear me? I said they were the queens Did you hear me? I said they were the queens They can do anything It's from the cost of awesome Nästa programpunkt heter Seriøsie snygg <laughs> Nästa programpunkt Han er snygg Han er het, han er bra Han er veldig snygg är... Han er så guggelig, han er så beskyddande Det er så hett um... uh... Han er är... snyggere enn snygg <laughs> Han er tusen ganger snyggere enn snygg Snygg er ikke snygg han har en stor näsa och lite hornar blev det är snyggt liksom. Okej, okay, Elin kommer döda mig. Ehm, uh, har lust <laughs> att döda dig. Okej, okay, eh uh, det är bara min åsikt. Det betyder ingenting. Det är bara min dumma dumma åsikt, men Nej. jag har rätt men eh uh, <laughs> Du har rätt, <laughs> in men, men, inte någon officiell Nej, men ni ni behöver inte ta ens anvarig. Två liten är daddmugglare. <laughs> alltså du är ju skevig. <laughs> Han har så synda liten. Eh, det skulle Harold Steitt netten skrivit the greater good under med så här smiley så här ett hjärta. Varför har hon ritat en gubbe som har så här kors på ögonen så tydligt att han är död och skriver att hon mugglar på den. Jag har inte mugglare barn. Önskvit mugglare är henne ska, jag vet att hon ska. Nej. Eh, är inte det ont. Eh, jag tycker inte ni att hon borde ha lärt sig mer av böckerna. Ehm um, och, och liksom hur man ska acceptera alla människor även de som är muggar inte människor. Oh, Okej. Okay. Jag tyckte att hon har insett att uh, det finns uh, <laughs> liksom att här på förrnen är jag fick det här berätta inte det. <laughs>